Godmorgen og velkommen til Jynvestor Morgennyheder. Det er mandag den 3. juli, og her til morgen skal vi høre fra Tesla, som har slået leveringsrekord. Derefter skal vi høre, hvilke aktionærer, som kan se frem til større udbytter. Og til sidst slår vi et smut forbi Vestas, som har offentliggjort nye ordre. Og der har vi også lige fået en kommentar ind fra investeringsøkonom i Per Hansen. <tryk> investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen. Ja, der. Der er lidt, du kan glæde dig til i slutningen af udsendelsen. Du lytter til Jørgen morgenen, Mit navn er Sigurd Pedersen. Ja, i anden kvartal af 2023 har Tesla slået leveringsrekord, det skriver Bloomberg News. Tesla leverede lige over 466.000 biler, hvilket slog analytikernes forventninger ifølge det amerikanske finansmedie. De havde forventet et salg på 448.000 biler. Teslas nye tal slår den hidtidige kvartalsrekord, og det er samtidig en stigning på hele 83 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år. Hvis du ligger inde med amerikanske bankaktier, kan du måske se frem til en lidt større pengeregn. Flere af bankerne i USA har nemlig øget deres udbytte, det skriver MarketWire. Det sker, efter årets Det sker efter årets stresstest fra den amerikanske centralbank er blevet gennemført. I stresstesten regnede centralbanken sig frem til, hvad der ville ske med bankerne i et krisescenarie med høj arbejdsløshed. Flere af de store banker bestod altså testen, og derefter annoncerede flere af de kendte navne som Goldman Sachs, Morgan Stanley og JP Morgan Chase for udbyder. udbytter. Den største forhøjelse fra de store banker kom dog fra Wells Fargo, som øver udbyttet med 17 På kvartalets sidste dag fredag fik Vestas travlt med at annoncere nye ordre. Den danske vindmølle gigant kunne offentliggøre ordre på en samlet størrelse på 848 MW, hvor den største ordre var på 423 MW, og den kom fra USA. Den samlede ordreindgang for kvartalet landede på 1.802 MW. Dette tal burde ikke give julelys i øjnene på Vestas aktionærerne, men det er ikke helt skidt, som lyder det fra Nordnats investeringsøkonom Per Hansen. Han skriver... Den samlede ordret høst i kvartalet var på det jævne. Ikke meget dårligt, men desværre for investorerne heller ikke helt op ad ringe. Den grønne omstilling tager lang tid, skriver altså Per Hansen i en kommentar. Ja, det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan følge nyhederne på joinvestor.dk i løbet af dagen. Og Millionærklubben holder altså pause, men du kan selvfølgelig stadig... Øh, Abonner på Morgennyhederne, der hvor du lytter til podcast, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.